Elhamdülillah rabbil alamin ve salatu vesselam ala ashrafil anbiya ve murselin seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumma yessir li amri ve eshrah li sadrî ve ahli l-uktadâ min lisâni yefqahu qawlî. Allahumma allimnâ mâ yanfa'unâ ve enfa'nâ mâ lem tenâ inneke entel al alîmü'l hakîm. önce Allahu subhanuhu teâlâ'ya onun verdiği nimetlere göre şükretmek Və qul daimən bilməliyik ki, nə qədər Allah subhanətləri çox şükür edərsə, Allah subhanətləri onun nimətini bir o qədər də yəni artırar. Və biz Allaha həm sənə şükür etməliyik ki, Allah subhanətləri bizi bir qısa məsələrdən sonra yenə də bizim burada cəmləşməyimizi bizə nəsib edib və bizə ufadadığımızı, yəni öyrətməyi, öyrətməyi və öyrəndiğimizi əməl eləməyə Allah subhanətləri bizə nəsib edib və inşallah Allah Subhanahu taala evi evəhlini hirs eləsin. Yəni, bu cəmaatı, yəni ümiyyətlə elinməz işlərini, xətəbalalardan, yəni fitnə ehlindən, fitnəçilərdən qorusun. Biz işte Bə, biz ki, -nə illəhi, və biz keçən dərsdə 24-cü həccə bitirmişdik. Və bu gün də inşallah biz 25-ci hədisdəyik. Əbizə rədiyəllahu bəh ki, "Ən-nəsə min əs-həbi rəsulillahi sallallahu alayhi və səlləm qalu lin-nabiy sallallahu alayhi və səlləm" يا رسول الله فذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تحليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة وناحي أن المنكر الصدقة وفي بدع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيا تأهدون شهرته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعه في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعه في الحلال كان له أجر روال مسلم أبذر رضي الله عنه بوريشه ربي صلى الله عليه وسلم يا الله من قسم أصحاب الله جالده فدد له يا رسول الله Artıq var dövlət sahibləri əcilənə səhablarla, yəni gedirlər. Yəni səhablar qazana-qazana yolların davam edirlər və onlar bizim kimi namaz qılırlar və biz tutan orucdan tuturlar və öz mallarının artığı ilə sədaqə verirlər, hansı ki, o bizlərdə yoxdur. bu öldü ki, məğer Allah Subhanahu və Taala sizə nədə sədaqə edəcəyinizə e, sizə verməyib ki, siz nə, Həqiqətən dedik, hər bir təsbihə görə sədaqə var. Hər bir təkbirə görə sədaqə var. Hər bir təhmidə görə sədaqə var və hər bir təhlilə görə sədaqə var. Və yaxşılığa əmr etmək sədaqədir və pislikdən çəkindirmək sədaqədir. Sə sizin hər bir yoldaşınızda savab var. Fəqiddilər ya Rasulullah bir kəs öz şəhvətini öz yoldaşında, yəni söndürməyi buna görə onda savab varmı? Peyğəmbərsə dedi ki, əgər o həmen şəhvətini başqa bir haramda söndürsəkdir, ona görə günah qazanacaqdırmı və həmçində, əgər o halala qoyduğuna görə də o o cüzdə, yəni, sağab qazan. Bu hədis imam müslüm rəvaat edib. Ümumiyyətlə, bu hədis əhli sünni arasında yəni, geniş, yarmış yəni, hədisdir. Hansı ki, e, biz dəfələrlə də bunun e, bir neçə e, variantı var. Yəni, başqa cür variantda e, varid olan ləfslər də var ki, biz onun da dəfələrlə qeyd edirik hansı ki, Peyğambər buyurur ki, e, bir gün onun yana, yəni, hədsin nəfsində gəlib ki, quqarağız sahabə, yəni, sahablərin fəqirləri, içkinləri gəlib və deyirlər, ya Rəsullallah, artıq varlar, e, biz qılan orucu, namazı qılırlar, orucumuzu biz tutan orucdan tuturlar, ancaq onlar elə bir əməllər edirlər ki, malları ilə sədəqələr verirlər, yəni, biz onları elə bilmirik. O məsələyə görə, Onlar bizdən qabağdadılar və sən də bizə elə bir əməl öyrət ki, <gülüyor> biz bu əməlləri eləyək və həmen varlı sahabelərə çıxaq. onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və deyir ki, hər namazdan sonra 33 dəfə subhanəlla, 33 alhamdulillah, 33 Allahu əkbər zikrini eləyin və bu sizin üçün yetər. Və sahabelər təqib edib sahabelə sevinə-sevinə yedilər. Və bir müddətdən sonra deyirlər, ya Rasulullah, bəs onlar o şeyi də öyrəndilər bizdən? Artıq onlar onu deyilirlər. Feyyinə dəccədəki veriləndə bizdən daha fəzilətli daha çox sağ qalanlar. Onda deyərməsən, deyir ki, "Zərl ki, fədullahə yuqti himə yəşə." Allahın səciləti Allah Subhanahu ki istəyə, yəni ona da verir. Yəni bu hədisin başqa ləhcədə bu cür gəlib və həmsedə müəllif də burada bir 7-8 dənə ləhcədən gətirib və təxminən ləhcələr hamısı, yəni bir-birinə yaxındır. Hamısı da məna ki, yəni sahabelər hansılar ki, var dövlətləri olmayanlar, kasiblər gəlirsinizsə bu sualı verin. Və bu hədis ən birinci onu göstərir ki, ümumiyyətlə, e, sahabələr e, gibilərinin pahırlıqlarını çəkmirdilər. Yəni, boyunki gündə ki, ulan, kes, niyə belə gir, niyə belə kes, niyə elə yaşır, niyə belə yaşır, yoxdur. Onun sahabələr bunun pahırlığını etmirdilər. Sahabələn elədiklər həssət deyildi. Sahabələn elədiyi qiptə idi. Onlar ona qipt edirlər ki, Eyni adə, layiq, eyni səhabə adında can olan insanlar, eyni peyğəmbər sancətində ətrafında olanlar, biri-birlərindən daha çox əməl edidilər. Və elə o əməllər etmədiklərinə görə heçsizlərini də üzün çəkirdinizsiniz ki, Tövbe surəsində də Allah Subhanahu Allah o Tabuq döyüşünə gedə bilməyən sahəblərinə deyir, onlar deyə gedə bilcisiz, silah, minət tapmadığılarına görə gözləri yaşın içində hüzün keçirirdilər və alim o onlar o paxtlıq eləmir də sahabəniyə görə var var dövlət. Onlar gözləri yaşla dolur ki, onlar da onlar kimi əllərində silah, at belində cihadə gedə bilmirlər. Minikləri olmadığına, silahı olmadığına xos səbəbə nəylə ola bilmirlər. Buna görə onlar hüzn keçirirlər. Həbu hədisdə də eyni ilə həmin məsələdir. Yəni sahabələr bir bilən həsədini çəkibirlər, onlar e, bir bilənə qiptə edirlər o yaxşı əməlləri elə etməyinə görə. Və hədisdə Peyğəmbər e, Salasəlləm həmən o sahabələrə e, burada e, bildirir ki, yəni onlar ki, gəlib Peyğəmbər Salasəlləmə şikayət edəndə şey artıq var dövlətlər, var sahəbləri və yəni onlar bizim kimi namaz qırlar, sünnəti, gecə namazını, nafili namazları, təslim qövrəq və s və eyni zamanda da sünnət oruzlarında, Ramazan oruzunda bizlə tuturlar. Yəni, bu barədə bizdə onlarla bərabərçilikdir. Sadəcə onlarda o, malların artıq olması o, onlara görə əlavə bizdən saddıranlar. Yəni, bizim oğlanımız anca özdə aləmizə satılır, ancaq onlar bir başa baxınca öndək ki, bir fudu ilə Yəni, mallarının artığını yəni, artıq da, yəni, buyur ki, kimi e, təsəvvür etməyin ki, heç kimsə məsələsində gəlir. 1 manat, 2 manat, 10 manat sədəqə verirsə, onun artıqıdır. Onun bəlkəmdə e, ola bilər artıqı da deyil, ola bilər də malının etsirlər mindən biri, 100 mindən biri deyil. Yəni, sahabələrlə bu iki insanların əmərləri əsla yəni, müqayisə olunmaz. Çünki onlar sədəqə verəndə, onlar e, Ağubəkər radiyalarını bütün hər şeyini gətirib qoyardı. Ömr radiyalarının var dövlətin tən yarısını gətirib qoyardı. Yəni, onlar budur tür sədəqələrdir. Onlar 2 şimdi deyil ki, 3 günü var, 5 günü var. var. Ana bu günlərdə də e, kimsə gəl e, müəyyən bir düzündən malına sədaqə çıxarırsa, fikirləşməsin ki, onun malının artılıb. Bəlkəmdə artılıb deyil, bəlkəmdə heç onun 100-dən 1, 100.000-dən 1-i deyil. Bəlkə indi ona mal aydındır. Və, amma bu hədisdə cisabələr göstərir ki, şey, bildirir ki, həmen o varlı səhabələr öz mallarının artığını, artıq nədir? Yani bütün Əbu Bəkr kimi, Ömər kimi bütün hər şeyləri yox. Yen yəni, əlavə, yəni ailələrinə, şey övladlarına məssəflənin əlavənə artıqları qalırsa, onlar onu sədaqət edidilər. Və Peyğəmbər sallallahu də onların bu halını görür və e, təəccüblənir, təəccüblənir və bildi ki, məgər Allah Subhanahu ilə elə bir şey edə bilməyimi ki, sizinsizdə siz o şeyləri edib, yəni namazdan, orucdan əlavə edibsiz onlar kimi sağ qalansınız və sonra Peyğəmbər sallallahu onlara həmin yolu göstərir. Yəni bu hədis ümumiyyətlə onu göstərir ki, e, sədaqələrin 2 qismi var. Sədaqələrin iki qismi var. var. Birinci qism ancaq e, məxluqata yaxşılıq etməklə olan sədaqədir. Hansı ki, peyğəmbər sallallahu bu hədisdə ondan bir hissə misal çəkib. Yəni sədaqə elbiş e, təsərrüf edəni təcə e, dollarla, evro ilə, maraqla, qızılla, gümüşlə olmaz və yaxud da ki, nə isə alı-vermən olmaz. Sədaqə öz fiziki gücündən Kiməsə sərf eləməklə də olur. Necə ki, Peyğəqəməsə Hasan biləsi də buyurur ki, yolda kiməsə yükünü daşmağa, kiməsə mininə mindirməyə, yoldan bir əziyyəti götürməyə, nəyəsə, nəyəsə qoymaq, kiməsə ağzını sulamaq, kiməsə yer biləyə, kiməsə nəyəsə yükünü daşmağa kömək eləmək. Bunlar hamısı nədir? Bunlar sədə qədər və özü də sənin e, elədiyi yaxşılıq səndən qıraq bir adam üçün olan yaxşılıq, yəni özün üçün dey Məs qıraq adamlar, qonşu var, dostu var, tanımadan bir misalma edin, yaxşıdır ki. Və bunun da barəsində e, bəlkə də yüzlərlə hə. çox hədislər var səhih sünnədə. Hansı peyğəmbər sən bildirir ki, sədaqələrdən biri sənin öz qardaşın var, gülərüzlə salam verməyin, o artıq bir sədaqədir. Deyən son bildirir ki, sənin e, yoldan əcəli götürmək sədaqədir. E, Qardaşına bacarmadın bir şeyi kömək eləmək sədaqədir. Onlar üçün qonşuya əziz görmək sədaqətdir. Və eləmişkə, yəni, Quran və sünnədə, yəni bu barədə sədaqələrin, yəni misalları çox hansı ki, buna həmçinin də aiddir. Allah yolunda cihad, valideynlərə yaxşılıq, qonşulara yaxşılıq və ən azından bunlar eləyə bilmirsə, öz şəhrini insanlardan qormaq və Bu o izdə onlar üçün sədaqətdir. Və bu barədə də yəni birinci qism, yəni Ə, öz ə, ə, əməyvi sərf etməklə, yəni səndən qıraq bir insanın etdiyi yaxşılığın sədəqəsi də o barədə, yəni Quran və sünədə və həmsində aidədə bu barədə yəni ə, nə qədər istəsən yəni, dəlillər var. Və həmsində ikinci qismi isə, sədəqə ikinci qismi isə, yəni insanın özünə aid olan zikirdir. O, o da ki, Allah-ı qanqədə olan yəni zikirdir. Yəni, təhsilcə mal dövlətlə deyil, təhsilcə b ə e, insan özünə fayda verəcəkdir sədaqə də yəni ki hansı ki İmam Bəzər e, e, yani, və İbn Muxallel öz məsnədlərində qeyd etmişlər ki yəni Peyğəmbərə salavat eləyir ki məmin yov min vələyletin vələ saaət illə illəlləllə fihi sadəqətun yəmun biha alə men yaşə min ibadəhi və ma an və men mennəlləh alə əbdin misl an yulhiməhu zikra burda gözəl bir ali suhaşi peyvam məcmulidir ki ümumiyyətlə 2-ci e, zikrin e, sədaqənin qismi hansı ki o da yəni zikirdir. Çünki biz qeyd elədik ki e, sədaqələr bir var malla olan sədaqələr, bairdir və qeyr-malla olan sədaqələr dediyi neçə qismə bölünür. Yəni iki qismə. Birinci insanın başqa bir insana etdiyi yaxşılıqlardır. Belki də insanın özündə, yəni özündə qazandığı sədaqələr. O ki dir başı Allah Subhanahu zikridir. Bu hədis də buna aiddir ki, İmam Bazani İbn Muhallədir məsnədlərində, yəni qeyd etmişlər ki, Peyğəmbər sallallahu bildirir ki, elə bir gecə və ya da gündür yoxdur ki, o həmen baxsa Allah Subhanahu təala, yəni e, ne, deyirlər, həmen Allah üçün sədaqə olsun. Yəni hər ansa bir gecənin, bir vaxtının və də günün bir vaxtında elə bir vaxt yoxdur ki, Allah üçün sədaqə olmasın. O da o da sədaqə nədir? Allah subhanallah nimət verdiyi şəxslər, minnət elədiyi şəxslər Allah subhanallah onları ilhamı zikir eləyər. Yəni zikiri ilham eləyər onlara və onlar o, həmən zikir edərlər. Zikir etməkdə birbaşa nə olar? Yəni sədəqiqə olar. Aydın hansı ki, açıqa şəhər hədislədə gəlib ki, Subhanallah, Elhamdülillah, Allah-ı Ekvəl və yaqdə ki, səhər və axşam də zikirə, bütün bunlar hamısı nədir? Bütün bunlar hamısı sədəqiqədir ki, Bunlar heç bir də malına bağlılığı yoxdur. Yəni, insan təhsilə beynində formalaşdırmasın ki, əgər Allah əsrb-ı e, gözəl ev veribsə, kimi əsə bar dövlət veribsə, Allah əsrb-ı o qulu başqasından çox istəyir. Bu əslə e, İslam düşüncəsi deyil. Çünki bunu, e, bundan əvvəlki ümmətlər, bizdən əvvəlki ümmətlərə də xüsusən də yəni, bunu bu cür qələmə verdilər. Onlar, yana, Kuranda da, Bir neçəyə də keçir ki, onlar özlərin Allah s. Ən seçilmiş qulları hesab edir. Çünki var dövlətin onlarda çox olmağına görə. Onlar onu bu ilə hesab edirlər. Allah s. Əlimbran suresində buyuruyor ki, siz elə bilmeyin ki, bizim onlara verdiyimiz o var dövlətlər, biz onları çox istədiyimizdən ötürürük, onları sevirik deyə. O var dövlət niyə görə verir onlara? Onların fitnə fəzatını bir daha artırmadan ötürü Və ya ki, elə deyil, yaxşıların müqavində Allah s. bu dinədə verir ki, Qiyamə həmən o şəxslər, yəni iman olmayan şəxslər heç də Allah subhanələdən yəni, nə isə tələb edə bilməsinlər. Etdiklərin müqabibdə Allah subhanələdən onlara yəni, bu dünyada da verir. Və həqiqtən də, hətta müsəlmanların arasında da əgər Allah sonu bir müsəlmana həddindən artı çox var dövlət veribsə, başqa bir müsəlmana onun bəlkə yüzləri, bəlkə mində bilir verilməyibsə də, yəni ayağını görünüşlə, həmən qul, heç də özün o bir quldan aşağı olmasını, fikirləşməsini. Çünki ən azından həmən bu bilməlidir ki, varlılar qiyamət günü 500 il sonra cənnətlə girəcəklər. Yəni, bu dünyada 50-60 ili, əlhəmdir bu cür, yəni o fikirləşdiyi tərzdə kəsib kimi yaşamağı daha yaxşıdır. Nəyin ki, o, o var dövlətə nail olub, sümrə o var dövlət haqqını ödəməmək. Çünki əgər biz sahabələrlə bu ülkə mələriyi müqayisələsək, Yəni bax, azə, bu kasıbların, yəni heç ağbəş rəmlərin əməlin qoyusa qarağa, bu sahabə, tədir kəsiblər dedikləri kimi ki, onlaq mal dövlətinin artığı varın verilər. Gəlin görək kiminsə gəl var dövləti varsa, yəni artı nə nəzərdə tutulur, onun dolaşacağı və artıq qalan məsələdir. O artıq məs artıqla kimsə verir, bu gün vermir, heç kimə vermir. Yəni onun yərəcəyi məcəllə ki, qoy Allah xoda mənə də onu kim versə mən verim. Allah bilir sən onu yerini yetirəcəksən, yoxsa yox, aydındır. Çünki o var dövlət, e, düz insan Allahdan var dövlət istəməlidir, xeyirli var dövlət, yəni, onu dünya vaxirətində yardım edəcək. Ancaq mütləqən var dövlət istəməyə Allah s.ə.q. dəyənilmir. Çünki o var dövlətin sənə gəlib çatandan sonra sən özünü necə idarə edəcəksən, yaxşı, yoxsa biz onu da artıq Allah s.ə.q. və Allah s.ə.q. də öz qulunun, yəni qəlbinin n daha qadir oldu, nəyə çox meyli olduğunu daha düzəlmiş. Çünki, Abdurrahman ibn Səhəd Sədi, ibn Abdurrahman e, yəni təfsir bu sünni də tərzimə eləyib oldu o, o kitabı, Səhədinin təfsirini. Baxa, mən o təfsirdə gözəl bir ayə, hədis gətirir bir ayənin şəhətində. Düz hədisin, e, o, qeyd elə ki, hədis səhid amma məhsləri yoxdur. Orada bildirir ki, Allah Subhanət Ağla bu səhəslə buyurur ki, mən d öz qullarının da e, hansı halda imanın olmağına daha yaxşı bilər. Qullarının eləsi var ki, onlar anca əllərində var dövlət olanda iman sahib olar. Var dövlət gəlsə onların əlindən, onlar artıq küflərə daha çox meydə edirlər, dindən tənsiqalar. Vədir, qullarının eləsi var ki, onların kasıqlı halında iman qadır, üyülü, üsünü olur. Ər-on əlində var dövlət gəlsə, o imanı əlindən itirir. Vədir, qullarının eləsi var ki, Onların e, sağlığı, sağlam bədəni ilə onlara daha imanlı olar. Yəni, onlara xəstəlik yüz versə, onlar o ilə imanə təhsil edələr. Vədir qullarından da eləsi var ki, onlar xəstə bədənlə imanlı olarlar. Onlara sağlamlıq versə onlar, yəni, dindən uzaqlaşırlar. Öbür tür bu e, dördənə qism insanlar onu göstərir ki, həyətən də o var dövlətin, bədən, salın, vəliq və s. Yəni, bunun təqsimatın da Allah subhanda həyətən də, həqiqədən də, də adilliyi var. O baxımdan ki, yəni, e, çox insanlar var ki, var dövlətə əl atırlar. Görürsən ki, bütün günü var dövlətin dalınca qaçır. Səhər işdir, axşam işdir, gün oqda işdir, bir ismi işdir, iki ismi işdir. Amma görürsən, nəticə nədir? Əlində var dövlət yoxdur. Amma elə bir kasıba, düzü bir var dövlət verilənə, görürsən ki, elə böyük asirlər edir ki, etdiyəsən ki, elə içindən misal da var ki, yəni, kasıb elə kasıb olmağına elə kasıb. Yəni, kəsibə Allah Osmanlı verir, onu elə istirafçılığına sərf edir ki, heç günün axırına o əlindəki pul ona getmir. Bu baxımdan da o kəsib ona görə elə kəsibaların el arasında belə bir misal da var. O, bu baxımdan da insan heç vaxtı, yəni, əlində olmadığına görə, o var dövlət sahib olmadığına görə insan heç vaxtı yəni, hücün ketirməlidir. Əksində, o var dövlət özü bilməlidir ki, insan üçün bir sınaqdır. Ən gözəl, əgər onun üçün Əs savab qazanmaq məktəbidirsə, savab qazanmaq o bilməlidir ki, ən yüksə səadət insanın elə etdiklərinə şərtlər. Yəni ə, insan pulla, var dövlətlə ən yaxşı halda insan demək olar ki, ildə bir dəfə zəhət çıxaracaq. Yəni əgər bu günlərdə xar dövlət sahibi olan varsa, bir leşə o ildə bir dəfə and zəhət çıxaracaq. Yəni nə qədərini Məbləğin, yəni bütün var dövləti deyəndə o aid olan, rəşət aid o hissənin qıxı təbirini. Amma sahəbə burada nə deyir? Sahəbə qeyd edir ki, o malının artığını. Yəni, malın artığı nə deməkdir və malın qıxı təbiri nə deməkdir? Deməli, malın qıxı təbiri o ki, o malı özü qıxı hissəsi hamısı artıqdır, aydındır. Sahəbə malın artığını, yəni qırxın qırxına sədəq edirdi. Ancaq biz bugün isə 40 birini sədəbə eləyirik. Deməli, 40-dan 39-u bizim ələyimizədir, xeyrimizədir. Bizim xeyrimizədir. Qiyamət o malın soruq salınacaq bizdə. Aydındır. Yəni, baxanda insan həqiqətən də var dövlətdən asılı olmayaraq hamının bir mədəsi var. hamu əgər maşından gecə bil, eyni anında bir maşı büçürə bilər və eyni anında da insan bir evdə gecələyə bilər. Yəni, insan... 5-10 hissiyaya bölünəməz ki, 10-dən 15-dən maşın birdən sürüsün, 10-15-dən ebdə birdən yersin. Aydındır. Və bu da, bundan artıq olan hissiyət nədir? İnsanın artıqıdır. Ağaca götür, yəni həyətdəndə həccinin iblətləri böyükdür. Yəni həcc ərəfəsində. Həccə gedində insan o boyda malı mülkü nə yapar özü ilə? Gedənlər yoxdur, olsaydı mən onlara istəyir ki, müqayisə edim ki, o... Bizim <gülüyor> təsəvvür ediyimiz başqa cür olardı, onların görülləyə başqa cür. Yəni aizə təsəvvürlə müzdəlifəti yatsan açığı havada. Yenə yəni, nə lazımdır o da sənə? Bir dənə balaca döşək, yenə yorğan. Yəni bu bizim evdə 2010-dan 15-ə 20-dan -20 30-dan yorğan lazım deyil onun etir. İnsana geyim məna lazımdır deyirsən, 2 dənəlik də, 2 dənə yəkə dəsmal eləncə götürsək. İnsana nə, nə məşrəf lazımdır o var dövlətdən? Hesbə nə ona 1 ay səf eləcə o qədər. Nə qədər geyim lazımdır? yəni naslan hansı köüzünə aparıb özünə gətirir. Yəni bundan əlavə belə nədir? Həqiqətən də artıqdır. Hansı pensalan İbn Mənəhsində buyurur deyir ki, dünyada elə ol ki, belə bir sən dünyada kimsən? Bir hə? saatdir, gərib. Gəlim ki deyirsə, yəni bu dünya sənin darul məmal, yəni keçdiyin bir yerdir. Gəldin, Allah səni xərg elədi. Müəyyən sən elə bir bu nöqtədən bu nöqtəyə çatmalasan Və o yolu gəlsən, sadəcə közgən altı, ağacın altında səni közgələndən məsafə, miqdar nə qədərdirsə, sən də dünyada qaldığın miqdar o qədərdir. Yəni, sən o boyda məsafədən, səhvədən ötürüb, sən bütün mülkü aparırsan, özünə aparmısan, aparmısan. Yəni, bütün sənə lazım olsan mülkü nə qədərdir, nə qədər ki, sən onu özündən aparsan. Ona görə Peyğambər s.ə. bir gün öz evində, Ayşə raddərin evində qoyun kəsirlər və boyunun bütün əzalarının hissələrini sədaqə edirlər və bizə başı ilə ayaqlar qalar. Və gəli Ayşə pəncəndə deyir ki, "Ey Ayşə, bizə özümüzə nə qaldı? Bir heçinə qalmadı bizə. Bir dənə başı, bir dənə, hə? yəni Ayşə rədil onu heç bir şey sayın." Yəni ki, belə bir şey. halı, hələ bu günlərdə həqiqətən də çox bir qardaşlar soruşur, deyir, "Qurban kəsmişəm, tram aparım ki, yoxdur, kim sonu götürəcək yoxdur." Deyir, görün təsəvvürün gör, Allahsın nə qədər nemət verib ki, bu gün o başla ayağı götürmür. Hansı ki, Peygamber zaman dövründə o baş ayaq böyük bir hissə sayılır. Və peyğəmbər dedi ki, nə qalıb? Bir, şey, bir də başın əyağı bir də başı, nə ayağı qaldı. Mən bir əslə ammət yoxdur. Peyğəmbər bir xeyirə Ayşə bizə qalmayan odur. Çünki qiyamət günü bizim verdiyimiz qaydaca, bizim elim qaydaca və bizim o qoyunumuz, malımızın qoyun gələcək, amma onunla baş olacaq, nə ki ayağı olacaq. O qoyun nə olacaq? Yəni, Allah üçün verilənlər sənin özünə qayıdacaq. Və həmçində var dövlət də Yəni çox insanlar var dövlətin hərçilliyi ilə, furdansçılıq, yalançılıq, ona Allahatmaq, banklara girişlər, nə bilim faizlər və elə-soəra, nə bilim anasını oğurlayır, atasını oğurlayır, qonşudan və ya, nəticə nədir? Nəticə heç bir şey. Qiyamət günü hər bir şeyin hesabının sorulmun çəkəcəyi. var dövlət də bu gün bizə qiyamət günündə varlıların kasiblərdən 500 il cənnətə getməsinin də səbəb budur. Onun hər bir qəzbiyi, hər bir xırda istəsi Allahdan qazanıb, necə qazanır və nəyə içərsiniz? Bu əsl həqiqət də budur ki, yəni buna görə insanlar bunu tək biləndən sonra insan həqiqətən də, xüsusən də yəni təvhidi əhli sünnə heç vaxt məişət olmur, çünki bilər ki, o var dövlətə kiməsə verilməsi, heçsə mütləqən həmən insana, həmən insana xeyir istəmək demək və ya da ondan razı qalmaq deyil. O, Allah s.ə. deyilsin, o, misalmana da verilir, o, kafirə də verilir, ə biləyim, Firon kimisinə də verilir və bugünkü günümüzdə olan bəzi, yəni, asliyidə, fasliyidə ən yüksək dərəcə çıxanlara da verilir. Və bu baxımdan da insan heç vaxtı, yəni, o, var dövlətin hərsi olmalı deyil. Əgər məqsəd, təkcəd, ə, savab qazanmaqdadırsa, yəni, sədəqə edib savab qazanmaqdadırsa, onda Allah s.ə. da bizə, ə e, nədən də nəyisə zəkat eləməyi Allah u səmmal təala, yəni bizə, yəni peyğəmbər e, bunu öz hədislərində, yəni bildirib. Və e, yedir, yenə qayıdıq hədisimizin mətninə ki, deməli ikinci qismi isə, yəni malın olmayan şədəqəyisə deyir ki, insanın özünün e, özü üçün qazandığı şədəqə o da insanın elə digər dillərdir ki, hansı ki, e, hədisdə də qeyd etdiyimiz məsələ gəlir ki, yəni elə gecədə elə vaxt Gündüzdə elə bir an olmur ki, həmən Allah üçün sərəqə olmasın, sərəqə olmasın. Çünki qeyri-məğğuldur ki, dərk olunmaz gecə sabitlə, kimsə sərəqə eləsin, kimsə aparsanızı kasıqa sərəqə versin. Çək ki, odur ki, o gecə anında insanın durması, elə Subhanallah ələ həmədə Allah ibarədə bu artıq Allah Subhanallah ona ən böyük neymətidir. Halbuki o var dövlət, var, həmən o var dövlət sahibi. O sədəqəni ancaq o pulu verən vaxtdır. O yardım edən zaman qaranır. Ancaq dinlə sədəqə deyən insan hər bir adicə məkkədə getdiyi yollar, evdən çıxıb işə gedəcəyə yol, miniyə minəcəyə vaxt, hər hansı halda o dili ilə tələv səyilib, subhanı Allah, əlhəmd Allah, və ləylələ, və ləhəvələ, quvvətələ, və yaxud da ki, mütləqən varid olan zikirlər eləməsi var, konsum, böyük sədəq bar dövləti, yəni gözləməyə dəyəməz. Və bu da Allah Subhanətə Allah'ın quluna e, verdiyi nimətdir ki, Allah Subhanətə Allah həmən insana ilham edər və insan da o, yəni zikidi, yəni tələfiz edər. Və həmsində Xalb ibn e, Ma'dan Ma qoyub ki, İnin Allahi təsədəqü bi kullə yomun bi sədəqədin. Və mə təsədəqə Allahum alə əhədin min qarqəbi şeyin qayrın min ənni təsədəqə aleyhi bi zəqlidir. Həmçində İbn e, Xali bir məaddən buyurur ki, həqiqətən də Allah Sübhana və hər gün sədaqə edir. Onun öz sədaqəsi hər bir kəsə verdiyi, yəni onun zikridir. Yəni Allah Sübhana insana verdiyi sədaqə, Allah həmin qulun Allah Sübhana və Taala-nı zikr edib, yəni xatırlamasıdır. Və həmçində e, Həccin növbəti hissəsində e, Peyğəmbər (s.ə.m.) gəlib, həmin sahəbilər yəni bunu bildirəndə Və Peyğəmbər sal-sələm onlara e, sələqənin təhsə malına, dövlətləndir və həmsində, yəni zikinlə olan yəni, ismini bildirir və buyurur ki, həyətdəndə yəni, hər bir subhanallah təsbi eləmək və yaxud da ki, təkbir eləmək, yəni, Allah üqbəl demək, və yaxud da ki, təhmiz eləmək, əlhəmd edəmək və yaxud da ki, la ilah ilallah, yəni demək bu özü sələqədir. Və e, bunların da e, səhv edənəsi bir neçə dərs bundan əvvəl, yəni əzən əvvəl, yəni biz zikir barəsinə qədəldik və bəzi zikirlərin fəziliyəti barəsində danışdıq və bildirdik ki, ümumiyyətlə insan zikirlərlə ilə təkcə onun dil ilə zikr etməlidir. Yəni zikri edəndə insan həm qəlbi ilə, həmçində beyni ilə zikr etməyə, yəni bacarmalıdır. Yəni təkcə hansı ki, bugünkü günümüzdə namaz qılan sıxomsan halında belə Allah kədir durubmaydı. İnsan bir o kəlməni işləndə o kəlmənin mahiyyətini, o kəlmənin arxasında deyalan mənanı dəkdir. Və həqiqə zikirdə budur. Hansı ki, yəni zikir sözü mənası xatırlatmaq deməkdir. Yəni zikir sözü mənası xatırlatmaqdır, yəni zikir sözü mənası xatırlatmaqdır. Hansı ki, yəni, Allah səhələtdir, zikirə zikir tənfəli mümin xatırlat, həqiqə xatırlamaq nə edər, müminlərə sayda verir. Və həqiqə zikir mənası xatırlatmaqdır. Yəni Allah subhanxanaq xatırlamaqdır. Necə xat O dediyi sözün müahiyyətini həm qəlbi ilə, həm beyni, həm də dili ilə onu dəlik eləməkdir. İnsan onu tələbist ediyən zaman onun qəlbi də onu dəlik eləmək çalışmaz. Yəni, hər bir kəlmə içəndə Subhanallah o sözü deyən vaxtı, bu artıq o Subhanallah sözün e, müahiyyəti nədədir? Və ya da ki, əlhamdullə deyəndə o sözün müahiyyəti yəni, həm kimək edilir, nə edilir, həm sahibi kimdir, başqa adamı etmək olar, yoxsa etmək olmaz, Yəni, həqiqdəndə, həm deyəndə insan bunları yəni, düşünməlidir, heç eləməlidir. Və yaxud da ki, insan Allah akbər deməklə. insan Allah akbər zikrin eləməklə. Və sıxıntılar var insanda, çətinliklər var, insanların düşmənlər var, müsəlmanların düşmənlər var, müsəlmanlar rəzirdilər, müsəlmanlar zəifdilər, müsəlmanlar qorxatdırlar və sələ. Bütün bunları insan düşünüb sanki Allah akbər zikrin eləməklə, sanki hər şeydən odur, hər şeydən daha böyük olan Allah Subhan'a xatırlıyır və bu zikirləndə insan artıq o gözündə olan bütün müaliyyələrin yəni aşılmasına axıqda yəni gətir çıxarır. Yəni, heç bir şey onun gözündə artıq əzəmətli deyil, onun gözü yalnızdan öz Rəbbinin yəni əzəməti, yəni böyüklüyüdür. Və yaxud da ki, insan la ilah illallah, yəni kəlməsin deməkən. Hamız bir bu kəlimə həqiqdən də səhə hədstədə gəldiyi kimi necə ki, qiyamət günü o 99 var professor Hansi 99 yazı günah olacaq bir insanda. Yəni 99 yazı dəftəri boyu da günah olacaq və o artıq qul ümidin üzəndən sonra və onun vərəqə e, e, əməllərinin içindən bir dənə balaca yazı çıxarır. Lə iləhə illə Allah kəlməsi çıxarır. Ona da hədisdə fitə Yəni fitə adyanı səsi də həqiqidir. ona. Yəni bələcə, bu budur. Yəni, o ləhi ləhi ləhi kəlməsi onun o 99 elədiyi günah, 99 dəftlər elədiyi günahından həyətən də ağır gəlir. Çünki yerin-göyün yaradışında, müahiyyətində səbəb ləhi-ləhi-ləhi-ləhi Yəni, bu iki günlərdə bəziləri mən Allaha sevirəm, mən Allahın doxsuyam, mən nə bilim, neyə indirəm, mən buna görə ramazdan buna görəm, bunların heç biri həqiqətən ləhi-ləhi kəlməsini hatırlatmaq deyil. Əyəkdə, Lə ilə illallah kəlməsini xatılamaq, insan qəlbində, əməlində, etiqadında, bütün işlərində Lə ilə illallah kəlməsinin təhq edib tətbiq etməsidir. Yəni, insan e, nətər Lə ilə deyir ki, insan gedir Allahdan başqasından qorban kəsir. İnsan nətər Lə ilə deyir ki, insan Allahdan qorduq gün başqasından qorur. İnsan nətər Lə ilə illa illallah deyir ki, Allahı qorub başqasına sığınır. İnsan idr Lə ilə deyir ki, İnsan əməllərində Allah subhanətləri şəriq qoşur, insan riya edir, insan başqa sən nəzir edir, insan başqa sən sədqiqələr və s. Və ya da ki, Allah subhanətlərin aid olan güc qüdrəti insan yedib hansısa ölmüş, rəxid, xəstə, şəhs bir məxluqatdan istəyir və eytiqat edir ki, o Allahın elədiyi bütün əməllərə o da qadirdir, Hələ, o da uşaq verə bilər o, nə bilim, övlad verə bilir və yaxud və s. Ancaq də özü şəhs, xəstə, zəif, bəlkəm e, insanların içində ən mundar insan olub, bəlkəm də ala bilir, ən təmiz insan olub. Əsas məqsəd isə, o insan, ölmüş insan artıq aciz bir olmaz. Və yaxud ki, insanlar bir yana qalsın, yenə insandır. Dağlardan, nə bilim, başlardan, ağaclardan istəməsi, bu, heç də ilə ilə ilə kəlməsinin həqiqdən dəhk edən, yəni insan, yəni salim Yəni bütün bu e, əməllər, təsbih, təhmid, təkbir və təhlil, elə isə bu ki, bu özü yəni sədaqədir. Bu e, sədaqə deyəndə bu sədaqə bu 4 dənə ilə bitmir, hətta isə sədaqəyə aiddir səhər və axşam dişilləri və həmçində elə ilə vaxtda olə şəklənə quluşun gedir. Bəlkə ki, yo himayət quluşun. Bütün bu zikr hansı Quran və sünnədə varid olun. Bütün bunlar hamsı dişillərin, yəni içmində gəlir. Sadəcə Peyğəmbəl s.ə.v burada bu dörd dənəsini misal təşməklə, sadəcə e, e, həm bunları misal təşməklə, yəni bütün zikirləri burada şamil etmədi, yalnız-yalnız bildirdi ki, yəni bu zikirlər özü etməklə özünədir, özü sədəqədir. Ancaq alimlər deyil ki, Peyğəmbəl s.ə.v bu anında, bu məqamda bu dörd dənə zikir etməklə onu bildirdi ki, yəni hər zikrinin özünün öz vaxtı var, səhər zikirləri, axşam zikirləri, bəzə ki yemək yimeq yeyəndə, yeməkdən sonra tualetə girəndə, tualetdən çıxdıqdan sonra və hər bir zikrin özünün öz məqamı var. Ona zikrin məqiyyətidir. Və bir də var ki, zikrin mütləq, yəni mütləq zikr ki, onun müəyyən məhdud bir vaxtı yoxdur. Yəni ana, elhamdullah, Allahu əla illə və la hovələ quvə təbilla. Yəni bu zikrləri eləmək də sənə yeməkdən əvvəl sonra lazım deyil. Səhər tükdən sonra və axşam təqrübə qədər lazımdır. ki Bu səyən sözlər tamsənə lazdır. Yəni bu siqil mütləq dişidir və hər bir anda sən sədaqət qazanmaq istədiyin vaxtda sən o an ki təlbindən keçirən vaxtda sən bu cikləri, yəni tələffüz edib, qəlbinlə, feylinlə, dilinlə tələffüz edibsən bunları, həmin o sədaqətləri yəni qazana bilərsən. Bu baxımdan peyğəmbər sən burada yalnız və yalnız mütləq yəni dişillərdən, yəni misal çəkir. Və həmçində peyğəmbər sallam təkcə bundan kifayətləmədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sənin özünə aid olmayan xəliqə qismindən də burada misal çəkdi. Və bunlar subhanəllahi, elhamdülillah və Allah iləhə illallah, bu sənin özünə aid olandır. Yəni sən onu deyirsən, səbəbən qazansan. Və həmçinin Peyğəmsən, bundan sonra yəni səndən başqa bir məxluqata edəcək yaxşılıqdan da zikirdən də misal çəkdi. Bu dedi ki, və əmrün bil məruf, sədaqətün. Yaxşılığı Yəni, sələqədir. Yaxşılıq deyəndə, hər bir yaxşıq, hansı ki, Quran və sünnədə valid olubsa, bu məruf, yəni, yaxşılıq salir və bunun da əmri Quran və sünnədə, yəni, həm ayədə, həm də hədislərdə öz, yəni, əksini tapıb. Məsəl üçün, sən əgər e, yol azmış bir insana yolun göstərməyi və ya da ki, hər hansıda bir afliyədən insanı afliyədən çəkindirməyi, Və yaxud da ki, e, hər hansı bir insana dini başa salmağın, tovbili başa salmağın, namazı başa salmağın, hər hansı bir insana bilməkdik bir şey öyrətməyin, bu artıq sənə yaxşılı əmr etməkdir. Və eyni zamanda həmsində münkarlardan çəkindirməyin. Əgər bir insanı bir münkar iş üzərində görsən, onu çəkindirməyin, bu özü də sənə cünsələ gəlir. Cüzdür, əmrin məruf ya da nəhyanın bu özü şəriətin mühim bir əməli sayılır və bu da bunun üçün də alimlərin özlərinin qoyduları qaydalar var tətbiq olunması halda, hansı ki o əmrinin arzuna həllini qarə zaman və kimin o qaydaların olmalıdır, rəayət olunmalıdır. Əgər sən tutam ki, bir insan şirkinin içində baxdıb gedir, o sigaret çəkirsə, sən o şirki qoyub onun sigaretdən danışmalı deysin və ya da o şirki qala-qala, Allahdan başqasına qurbanı kəsiməyi, nə bilim, dua etməyi, nəziri verməyi, nə qədər o ibadət növləri var ki, Allahın başqasına yönəlidir. Sən onları qoyub, sən onun zina etməsinlər, və ya da ki, qəriyyant çəkməsinlər, və ya da ki, zəqerət çəkməsinlər, və ya da ki, e, kişilikdən aşağı olan bir əmərlərə inkar eləməli hətta ondan daha böyün ona başa salmıyamudur, aydındır. Yəni bunlar özü yaxşı ənvətinə istinad özü özündə müstəqil, yəni ibadətdir. Eyni zamanda bunun çində şərhətin qoyulduğu, yəni qayda və e, çərçivələrdən elə yəni, qərahat çıxmaq yəni lazım deyil. Və həmçində Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, "Bəs sənin öz yoldaşında, yəni onunla cəmi eləmə, yatmaq eləməyində səndə çələqə var." Və bunu deyən vaxt artıq sahabelər təəccüblənirlər. Çünki onlar e, görənür ki, sahabelər sələqə məsələsini yalnız, yalnız ancaq pulla başa küçürdülər. Var dövlətlə başa küçürdülər. Və Peyğəmbə sal onlara sələqənin başqa növlərə da aid olduğunu xatırlarla ıxırdı, ıxırdalayıb onlara başa salanda və gəlib öz evli insanlar öz yoldaşı ilə edilir. yaxınlığa görə də sələqə olmasını bildirəndə bu halda sadələr təəccüblənilər. Sadələr təəccüblənilər və deyir ki, olar, ya Rasulullah və ya bizim hər birimizin öz yoldaşımızla yaxınlıq eləməyə, yəni öz şəhədvətimi söndürməyə buna görə səhv var. Kəfənsən deyir ki, əgər deyirsən, necə ki yox. Əgər deyirsən, öz şəhədvətin sən gedib başqa bir haramda söndürsədin, ona görə günah qazancığı, dirbəy günah qazanan vədir eyni ilə də bunun əksidir. Yəni sən orada eləməyib öz yoldaşınla o yaxınlıq eləməyə görə də buna görə də yəni var. Və bu da ən azından E, onu göstərir ki, insan öz e, yoldaşı ilə yaxınlıq eləməsi də o özü də, yəni sərəqədir və bəzi alimlər hədisin bu yerində bir neçə yəni, rəylərə e, lafa bölünüb və bəzi alimlər rəyinə görə e, yoldaşı yaxınlıq eləyən zaman o kəs sədəqə qazanır ki, hansı şəxs ki e, övlad istəyirsə o Çünki başqa bir hədisi gəlib ki, e, Peygamus hamur deyir ki, bu hədisi bu yerin deyəndə Ona پس salaşı idi. Yarası necə, mən öz yoldaşım yaxınlıq eləməyə görmənə sağ var. var. 27 sən öz yoldaşınla yaxınlıq eləsəyin uşağın dünyaya gələcəydi, gələcəydi. Onun üçün ruzi axtaracaydın, axtaracaydın. Onu böyüdəcəydin, böyüdəcəydin. Onu gələb-gəl və vəsairə deyir: "Bəli, bədir eləncə deyir: "Allah uثمان öz əmanətini səndən götürsəydi, səbr elədin eləyəm, bütün bunlar hamısı nədir? Bütün bunlar hamısı sağaldır. buna görə də Sənin yoldaşının elədiyi yaxınlığına görə səndə savabı var. Bu hədisələ görə alimlər deyil ki, yalnız və yalnız əgər övulat məqsədi güdürsə yaxınlıq eləmək də, onu onda savabı qazanır. Ancaq cumhur alimlər buraya müxarif çıxıb və deyib xeyir, burdan müftüləqən təhsil övulatı deyil, həmçində birbaşı öz, yəni şəhbətini söndürməyinə görə də insanın öz yoldaşına görə yəni savabı var. Başqa bundan da daha düşün hədislər var ki, onu göstərir ki, yəni orada təkçə yəni övlad məsələsi deyil və həmçində mülkləgən, yəni şəhvətin söndürilməsinə görəcə ona yəni savab var. Və həmçində bu hədis e, alimlər arasında e, qeyd ediləcək, yəni məşhur olan yəni, hədislərdən idi. Hansı ki, burada e, sədaqələrin qisillərindən söhbət gedir. Həmçində burada bəzi alimlər bunu zahidlikdə, tək dünya alğa da misal çəkiblər. Yəni, bu cür hədislər insanı artıq yəni, dünyaya meyil etməkdən, dünyaya əl uzatmaqdan uzaqlaşır. O baxımdan, bəzi zahidlər bunu özlərin gənlüzü, yəni kitablarında da yəni, bunu qeyd ediblər. Biz də Allah Ələdə oləyir ki, Allah Ələdə bizi eşitib, faydana dələsin. Yəni, bizi Allah yolunda səbək edənlərdən, var dövləti ilə, öz əməlləri ilə, ibadəti Allah yoluna seregedenler denilesin. Allah Allah bizi bu yolda sabit edesin ve düzgün Allah bilir. asal Muhammedin ve Alemuhammedin.